Вундеркінде дивують Бувають випадки, коли геніальні люди страждають слабоумством У 1940 році в сім'ї американського адвоката, який страждав від алкоголізму та до того ж був схильний до жорстокості, народилися близнюки До 2,5 років вони розвивались нормально та з часом у них виявили слабоумство Окрім того, близнюки важко піддавались вихованню та навчанню у 25 років їх розум не перевершував розум 10-річної дитини. Проте вже у 6 років вони могли визначити, на який день тижня припадає будь-яке календарне число. Вони миттєво виявляли, що 21 серпня 1591 року була середа, а 1 червня 40 930 року буде понеділок. Близнюки з легкістю відповідали – в якому місяці, наприклад, 20615 року, 12 число буде п'ятницею. Лікарів-фахівців дивувало те, що у братів був добре розвинений нюх, завдяки якому вони впізнавали знайому людину на дуже великій відстані. У 1893 році народився сліпий хлопчик Луї Флорі. Одного разу, коли йому було 6 років, в інтернаті для слабоумних він дуже перелякався. Від панічного страху Луїза хворів. У нього підвищилась температура, і лікар був дуже занепокоєний станом його здоров'я. Але хлопчик одужав, і допомогли йому в цьому числа. Він почав рахувати з неймовірною швидкістю. Складав, віднімав, ділив та множив, і за кілька секунд міг добути – кубічний корінь з десятизначного числа. За 40 секунд недоумкуватий хлопчик розв'язав задачу легенду. Ось її зміст. Індійський хан Шерам вирішив нагородити винахідника шахів і пообіцяв, що виконає будь-яке бажання. Лукавий сиса Бен Дахир, винахідник, запросив стільки пшениці, скільки вміститься на шаховій дошці. Якщо на кожну наступну клітину класти вдвічі більше, ніж на попередню. На першу одне зерно, на другу два, на третю чотири, на четверту вісім і так далі. Шарама здивувала скромність Дахира. та коли підрахували, то виявилося, що хан повинен був віддати урожай пшениці, зібраної за 2000 років. Цікаво, що розв'язуючи цю задачу, Хлопчик нічим не користувався, крім пальців. У нього дуже добре було розвинено почуття дотику. Пальці Луї швидко рухалися по курці, вверх та вниз. Але пояснити свій метод швидкого підрахування недоумкувати хлопчик, звичайно, не міг. Пояснення сучасних учених Коли людина має якийсь недолік, у неї загострюється інше почуття. Наприклад, у сліпих людей – загострюється, як правило, слух.